Замість того, щоб повільно опуститися на підлогу, він забрав руки зі стійки, за яку, власне, і тримався увесь цей час, на мить утратив рівновагу. Тому замість сповзати незграбно, мов набитий різним шматтям мішок, упав, зваливши заодно і круглий стілець, який виявився непригвинченим до підлоги. Різкий звук від падіння чогось важкого змусив і без того напружених супротивників здригнутися і повернути голови в бік, звідки їм, як здалося, могла йти загроза. Але водночас спрацювали інстинкти. Вказівні пальці обох синхронно натиснули на спускові гачки. Зброї один від одного противники не відвели. Два постріли злилися в один – Кулі звалили зі стільців на підлогу обох клієнтів. Падаючи голомози, зачепив стілець, на якому стояла спортивна сумка. Вона з'їхала на підлогу, навіть трошки ковзнула вперед по гладенькій поверхні, вимощеної кахлями підлоги. Все відбулося за якихось тридцять секунд, не довше. Запанувала тиша. В тиші Надривався хриплуватим голосом Джо Кокер, а полкий шанувальник цього співака лежав нерухомо під стійкою, боячись висунутися. У нього в барі ніхто ніколи не стріляв. Максим теж лежав на підлозі обличчям донизу. У такій точно позиції лежали на підлозі ресторану, за міському кемпінгу всі відвідувачі, а також менеджер, офіціанти, навіть кухарі. Між ними ходили хижо, водячи стволами автоматів, спецназівці з чорними масками на обличчях. По залу службових приміщень, готельних номерів і навіть по сауні бродили сищики в цивільному. Майор Петро Швидкий, який командував усією операцією, готовий був визнати, він привів людей туди, не знати куди, і тепер вони шукають того, не знати чого. Затримали двох проституток і їхніх клієнтів, котрим чомусь закортіло відпочити в сауні з дівчатками саме серед білого дня. Причому жоден із затриманих чоловіків не просив відпустити чи хоча б тримати все в таємниці. Один розлучений, другий взагалі не жонатий, один київський бізнесмен, другий його друг із Донецька. Ще затримали відомого політика, який проводив тут дозвілля з коханкою, відправивши законну дружину за кордон. Але цей теж не піддався паніці, просто поцікавився, хто командує всім цим бардаком. А потім спокійно сказав швидкому, «Ви ж сюди маски шоу загнали не для того, щоб мене шукати. Значить, я можу не хвилюватися і не хвилювати ваше керівництво, правда?» «Правда», – погодився швидкий. І слова депутата – правда, і про бардак – теж правда, бо ні в кого з затриманих не було при собі навіть тисячі доларів чи євро, хіба пару тисяч гривень знайшли у депутата. І по три тисячі бізнесменів, любителів солоденьких дівчаток. Якби кур'єри справді були тут, у кемпінгу, і якби дійсно збиралися передати один одному велику суму грошей, б не встигли так швидко позбутися їх, чи хоча б заховати. Отже, десь помилка, якщо не гірше. У цей час Максим теж боявся, аби не сталося нічого гіршого за те, що вже сталося. Він обережно підняв голову. Над головою щось заврушилося. Глянувши туди, Бойко побачив, як бармен, виткнувшись із застійки, Гарячково шукає телефон. Трубку радіотелефону Максим помітив на лівому краю стійки. Вона лежала окремо від бази, бо бармен саме з кимось розмовляв, коли він зайшов у цей гріб його побий тихий бар. Рука Джо Кокера ковзала по поверхні стійки, наткнулася на трубку і за інерцією скинула її на підлогу. Стукнувшись об тверді кахлі, трубка потрощилася. Принаймні, відскочила якась кришка, випав прямокутний акумулятор на коротких дротиках. Бармен з пересердя вилився і поліз у кишеню по мобільник. Треба терміново викликати міліцію. Тим часом Максим, керований одночасно невідомою силою людської цікавості і професійним журналістським нюхом, проповз кілька метрів вперед до спортивної сумки – Глянув на противників, не ворушиться. стікають кров'ю. Від вигляду крові бойка присмикнула, та нетверезий стан все ж таки пом'якшив гостроту сприйняття і додав куражу. Джо Кокер своєю чергою не міг рівно стояти на ногах. Вони зрадницька тремтіли. Він присів на підлогу з тамтого боку стійки і через те не бачив маніпуляцій Максима. А той? Смикнув блискавку, розтібаючи сумку. На нього глянуло, намальоване на прямокутному зеленому папірці, обличчя американського президента Бенджаміна Франкліна. Таких Бенджамінів виявилася повна сумка. Притягнуті гумкою пачки президентів наповнювали її нутрощі. Причому той, хто пакував, не відзначався охайністю і, бодай, шанобливим ставленням до американської національної валюти. Покидав у сумку ці пачки аби як. Бармен із тамтого боку стійки нарешті набрав потрібний номер, викрикнув у трубку. «Міліція! Алло! Міліція!» Саме цей заклик і вивів Максима зі ступору остаточно. Далі він діяв блискавично. Ручко застебнув блискавку, скочив на ноги, підхопив сумку і прожогом вилетів із бару. Якби він ще був не такий п'яний, і головне, якби перебував тут у свій робочий час, діяв би певно інакше. Дав знати в редакцію, що став свідком такої пригоди, викликав би сюди фотографа, дочекався міліції, охоче дав свідчення... А вже наступного дня газета «Фокус Плюс» на першій шпальті друкувала б сенсаційний матеріал свого, поза сумнівом найкращого кореспондента, який примудрився опинитися в потрібний час у потрібному місці. А не навпаки, не там і не тоді, коли треба, як оце зараз. На вулиці Максим зупинив перше ліпше таксі, мало не кинувшись під колеса. Не торгуючись, назвав адресу, вчасно зупинившись і не сказавши свою, а вказав номер будинку на паралельній вулиці. І з полегшенням видихнув лише тоді, коли машина вивезла його звідси. Вже за сорок хвилин він, для чогось щільно замкнувши завіси на вікнах великої кімнати,